yang bahasa yang kalam ni takut-takut kita duk belajar. Hak Allah Taala kita letak sama dengan kita. Hak ni Takut-takut jadi Allah Taala ni besar. Allahu akbar. Allah Taala Maha Besar. Besar mana Allah Taala? Ha tu dia. Besar padang. Ha kalau kita kata begitu tu mula. Tinggi Allah Taala. Tinggi mana Allah Taala? Nabi Adam tu tinggi dia 100 hasta. <laughs> ha nak pergi Mekah pakai jalan, tak payah nak pergi keubat. Laut mana hak kalau mana, ha paling dah lah pun mungkin kisah tak ada gitu kan Ah 100 hasta, tinggi mana 100 hasta Itu ada yang yang yang berkata begitu. Maka Allah Taala tinggi oh tinggi mana Allah Taala? Ada warna. Ah ha? pakai kain warna apa? Dak duduk berteluk, ah. Ha? Uh, duduk berteluk di atas aras Ar-Rahmanu 'ala al-Arshi Istawa. Sepertimana contoh ayat Al-Quran Al-Rahman, Allah yang bersifat Rahman, yang bernama Rahman. Dah Alal Arsy Tawaduk bertengku di atas, di atas istiwa, istiwa ni macam aras. Jadi macam mana lah Allah Ta'ala duduk. Bila sebut duduk, duduk macam kita duduk sila, ko, duduk antara dua sujud ko, duduk iftirros ko. Aini tak mau. Ha? Bila bila dia sebut Allah Ta'ala duduk di atas aras. Ya ya ya, ya. Allah Ta'ala duduk di sana. Duduk macam mana? Aitu terpulang pada Allah Ta'ala. Kita bukan kerja nak soal. Bukan kerja kita nak me, mentel, kita nak kata itu. Nak kata duduk macam ni. Nak kata duduk macam ni. Bukan kerja kita. Kerja kitanya. tak nah, Allah Ta'ala duduk, duduk di atas aras. Yalah Allah Ta'ala duduk sana. Ha? Duduk sana. Aras tu macam mana? Ha, boleh beri bayangan. Antara hadis Nabi SAW menyebut. Aras itu diusung oleh. Eh, mempunyai beberapa penjuru. Tiap-tiap penjuru itu diusung oleh. 70 ribu melekat. Usung daripada mula Allah Taala, daripada dulu lagi, daripada bila-bila sejak azali sampailah ke bila-bila. Ha? Kita mula dunia ini, kita mula mula mula alam ini sampai kiamat pun Allah Taala duduk sebegitulah sampai bila-bila, ha? sampai bila-bila. Dari bila-bila sampai ke bila-bila, ha? duduk usung aras Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Cuma kita nak kata mereka-mereka mereka Allah Taala ni dia besar Ha? hak paling besar sekali Jibril alaihissalam. Am gitulah. Dulu kita-kita kalau-kalau rujuk kita dah, kita tajul muluk dan sebagainya. Sekarang ni kita tajul muluk ni cari cara di sebelah negara kita ni kurang, kurang, kurang sangat dah kita tu. Tapi kalau tate pergi par, pergi petani itu mungkin, mungkin banyak lagi kat sana. Ha? mungkin banyak lagi dekat, dekat sana. Tak. Boleh pergi. Dia tak ada banjir pun kat kat, kat sana. Dia ya, banjir sebelahนู, sebelah atas tu. Pelik, Tuan, -tuan Sekilir, pelik. Air masuk, masuk, masuk ke bengkok tak mahu keluar-keluar. <laughs> buat logong, buat logong, keluar. Dia pusing, masuk pula. Apa ceritalah, Tuan, -tuan Sekilir. Orang tanya, saya ada orang tanya. Ustaz, macam mana, Ustaz? Ah, itulah, kata bunuh. Lagi orang Islam tu ramai-ramai, buat-buat zalim yang banyak. Berapa ribu orang, Tuan, -tuan Sekilir? 20 ribu. Hak tembak, tembaklah. Hak luk melerak, meleraklah. No, hak naik, bang naik, bang naik dengan helikopter, pergi lepas tertinggal hutan. Tak. Jatuh bumbung-bumbung kita ke Kita tak tahu. Sedara-sedara saya. Ramai kat sana tu. Dia cerita. Ada sahabat-sahabat saya. Dia tak boleh balik. <laughs> tak boleh balik. <laughs> ha, tu dia. Air Raya tak boleh balik. Oh, Betul-betul. Anak-anak tutup guru besar tak boleh balik. Duduk <laughs> cari. Itu sekelah. Okey. Tidak. Tidak lain sekelah tak ada tak ada alasan apa-apa tak ada alasan apa-apa alasannya ialah penggana tu ialah sedekah kita umat Islam sana tu Allah Subhanahu eh hmm seronok duk sana ah ha, itulah bila orang tanya kenapa jadi macam tu sebab ha, kenapa apa kata ai tu pun makhluk Allah taala juga kata dia pun ada ha, ada ada kefahaman untuk mendengar arahan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah taala suruh ah ha, suruh kenalah siapa-siapa pun mula-mula tu kecil la lama dia jadi besar jadi lawan pula api ke air ke angin ke tanah ke semua sekali tak. Tak dengar Allah Taala larang macam tu lah. Jadi ramai orang oh, ni umat Islam kita yang yang yang yang terbunuhlah. Ah. Ha? Ah, bawa naik kapal terbang ha? buang-buang-buang begitu. Hmm, jatuh sendiri. Ah. Ha? Kalau pergi payau terjun pun tak pada dak. Lah. Tak ada payau terjun, kita seorang hak terjun. Payah tu sekali. Hak nah, sekarang ni air masuk tak mau keluar-keluar. Air masuk, tak mahu keluar. Dan kalau tuan-tuan pergi ke sebelah sana tak, sebelah kelantar sana, tuan-tuan tengok, semua tebing-tebing yang sebelah sana tu, sungai, sungai golok semua tu, sampai ke uh, takbai tu, dia dah letak batu. Dia tinggikan tebing belah dia. Belah kita ni tak, tu kalau hujan mari, belah kita ni habis. Belah lantar panjang, belah pasir mah, hmm, air air dalam-dalam tu sekalian. Dulu tak begitu. Sekarang dalam. Ha, Sekarang ni, bila kena banjir, memang teruk belah kita sebab sebelah dia lu tinggi. Sebelah kita kena. <tuh> sekarang air tak ada situ selia. No, ada no sebelah sana. Allahuakbar. Nak sebaik tak kena ciang, ciang, ciang mai ke ciang rai. Sana ada salji. Ha sangat ah pagi air. Baik. Jadi begitulah keadaannya kalau lah eh uh, apa ni? Allah Subhanahu Wa Taala kata begitu maka begitulah Allah Taala. Sebab itu kitab ini yang kita baca ni kita perisai bagi sekalian mukallaf ni adalah merupakan satu kitab daripada qaul salaf ataupun orang-orang salaf ataupun orang kata pegangan ahli-ahli ahli-ahli salaf terhadap akidah akidah. Sebab tu dia panggil al-aqidatus salifah, akidah orang-orang salaf. Maksudnya akidah orang-orang lama. Dia tak banyak soal sangat, dia tak banyak protes sangat, dia tak banyak benda haple-haple. Kalau Nabi cerita Allah Ta'ala duduk di atas arah semua duduklah. Lagu mana, lagu mana. Tak, tak, tak, tak perlu tanya. Tak perlu soal. Sebab tu Nabi SAW, Abu Bakar, Sena Umar. Sahabat yang empat ni. Semua tak pernah bincang tentang keimanan ataupun akidah. Dengan Nabi SAW. Kecuali di peringkat awal saja Islam tu datang. Pasal tak mau, Tak mau. hak. Ha tak tak berapa faham ni dengar, ada ha, buat spekulasi masing-masing. Ha, eh Muhammad kata begini, eh Abu Bakar kata begini, ha lah. Dia dah jadi fitnah macam-macam. Ah ha, tu oleh yang dia fikir maka, maka bab-bab akidah ni bila dah faham, dah simpan di sudut hati. Simpan di di sudut hati. Kemudian cari bagaimana untuk meningkatkan kefahaman tersebut dengan murtakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari apa-apa sahaja pun inilah ketahanan dan kekentalan yang ada. Eh? Kuatnya umat Islam oleh kerana kuatnya akidah. Lemahnya umat Islam oleh kerana lemahnya akidah. Kalau akidah dah tak ada. Tonton sekalian. Eh? Nabi kata umat Islam tu di akhir zaman ramai. Tapi mereka kau tak ada, tak ada kekuatan, tak ada power. Ibarat buih-buih haduh ada hak menyokong buih di laut tak. Sejak jadi buih kejap pecah. Kejap dah jadi buih kejap pecah. Nak ambil minum pun tak boleh. Hmm? nak buat manfaat apa pun tidak, tidak boleh. Pasal apa? Pasal akidah ini telah mempercabai macam-macam jenis. Ha, eh? sama telah pula hak akidah dah rosak, akidah tidak ada pula. Nah. Tak. Eh? Ha, akidah tidak ada dalam dalam diri kita. Maka akidah inilah sebenarnya yang menguatkan umat Islam. Kalau akidah kita tak ada, tergadai kita akan tergadai. Kehidupan kita tergadai. Kehidupan kita wa mahyaya wa mamati. Hidup pun tergadai, mati lagilah tergadai kita. Ha? di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok. Baik. Kemudian kita akan cuba, kita akan masuk kepada kepada kitab kita ini. Baik, kita ambil dari dari da, da, dari atas lagi. Kita ambil dari atas sikit. Baik. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif taala dan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w. Inna lillahi azzawajalla Tis'ata wa tis'ina isman Man ahsaha dakhalal jannah Artinya bahawasanya bagi Allah Ta'ala Yang maha mulia Lagi yang maha besar 99 nama Nama Allah Ta'ala ini banyak 99 nama ha, Tuhan kita ni kata Barang siapa menghafaz akan dia Nak saya masuk ia ke dalam surga ha, tu dia Kalau nak masuk surga Daripada ha, Daripada sebab Ataupun punca. Nama-nama eh, Allah subhanahu wa ta'ala. Hak kita belajar ni. Dia kata. Tuan kitab dia kata. Barang siapa menghafal akan dia. <laughs> Kena hafal lah. Barang boleh masuk surga. Nasir saya masuk ia ke dalam, ke dalam surga. Tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan. Nah, tuan -tuan, tuan, -tuan, tuan, -tuan kitab kita ni. Kerak teru. Kena hafal. Nah, kalau nak masuk surga. Hasil daripada. Kita belajar. Kita faham. Dan kita ingat. Akan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Gitulah. Ha. hmm, Lepas. Nah. Tapi kalau tengok dalam kitab-kitab lain, kita tajun mulut dan sebagainya dah. Ah, dia kata tak payah apa. Tahu tak apa dah. Tahu nama ni, nama Allah Ta'ala. Ha? Tahu nama ni adalah nama Allah. Sebutan ini adalah nama Allah Ta'ala. Dan bila kita nak sebut nama Allah Ta'ala, nak beri beza daripada sebutan biasanya, biar dapat pahalanya, dapat ganjarannya, dianggap sebagai zikirnya, kena ada liflun di belakang. Kena sebut Ar-Rahman, kena sebut Ar-Rahim, kena sebut Al-Maliku, kena sebut Al-Qudusu, Al-Salam, baru dia jadi nama Allah Ta'ala. Tapi kalau sebut Rahim saja, sebut Rahman saja, sebut Malik saja, sebut Kudus, sebut Salam saja. Dia tak jadi, dia tak jadi zikir. Bila tak jadi zikir, maka tak adalah ganjaran untuk kita. Sebut saja saja. Haa, begitu. Lebih kurang. Haa, baik. Baik. Uh, serta sekalian yang mula-mula masuk iaitu huwallahu la ia jua Allah yang tiada di, yang disembah dengan sebenarnya melainkan ia yang pertamanya ar-rahman yang kedua ar-rahim ketiga al-maliku yang keempatnya al-qudus kemudian yang kelima kita sambung malam ni assalam baik. Ha? baik baik baik assalamu yang menyelamatkan hamba-Nya daripada segala yang ditakuti dan kebinasaan maknanya yang menyelamatkan dia tulis lagu tu kita baca lagu tulah lah. Ha? bukan yang menyelamatkan yang menyelamatkan hamba-Nya daripada segala yang ditakuti dan kebinasaan kalau baca kita lama ni muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian dia lebih macam kita gurinda lah juga. Ha? Kalau di sebelah-sebelah sana, tutup guru, tutup guru tutuk guru sana. Dia, dia dia tak baca macam kita baca. Yang menselamatkan hambanya daripada segala yang ditakuti dan kebinasaan. Dia tak baca begitu. Dia ada lagu sikit. Dia ada apa orang kata? Nah? Nak kata kau ada juga. Maksudnya baca begini. Yang menselamatkan hambanya dari segala yang ditakuti dan kebinasaan. Nah, dia baca jenis-jenis ada, ada. Ada berapa, teman-teman sekalian. <todohan> Ada syair ke? Ha <todohan> gitulah. macam kita baca Al Quran juga lah lebih kurangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Ya Maha suci dari segala sifat sekalian <todohan> yang baharu. lebih kurang sekian. Dah, ha gitu. Bye. Yang menyelamatkan hambanya daripada segala yang ditakuti. Ha? Baik. Muzib-muzib yang dirahmati Allah sekalian. Perkara musibah yang Allah Ta'ala nak beri pada kita. Adalah daripada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala beri perkara-perkara yang boleh, boleh kita katakan sebagai musibah. Daripada Allah Ta'ala. Sebagai ujian untuk kita. Yang memberi keselamatan dan yang mencabut kebibangan daripada diri kita. Itu juga adalah Allah Eh? walaupun dikatakan di, walaupun dikatakan di, si, yang menyelamatkan hamba-Nya daripada segala yang ditakuti dan kembinasaan bukannya segala daripada hak, hak perasaan takut hak rasa binasa hak rasa hilang dari kita hak rasa eh? hak, hak boleh lupuk daripada kita boleh hilang dari kita hak baik merasa takut mai merasa gerung ini datang daripada orang lain daripada jin daripada iblis daripada syaitan daripada manusia sendiri Kemudian macam mana nak menyelamatkan diri? Oh, mesti berdoa kepada Allah Ta'ala. Pasal apa? Allah Ta'ala yang memberi keselamatan kepada kita. Ini yang kita banyak memahami. Kita fahamnya banyaknya macam inilah. Ha? Sepatutnya yang memberi sakit, yang memberi musibah, yang memberi ketakutan, yang memberi kemudaratan, juga adalah daripada Allah sebab tu baru kita faham keadaan itu, barulah kita boleh berdoa supaya Allah Ta'ala yang mencabut kebimbangan tersebut, ketakutan tersebut. Tapi hak bimbangnya, hari itu kita tak berasa daripada Allah Ta'ala. Cuma hak berasa nak menghilangkan. Ah, inilah. Ha. Semuanya hajatnya, buat doa selamatnya, hak ini. Macam juga, kita nak pergi haji, teman-teman sekalian. <laughs> Haa? Ha, buat doa selamat. Amin tak selamat pergi dan selamat balik. Saya tak tahulah. Tak berapa berkena. <laughs> selamat pergi dan selamat balik. Azan kau? Ha. Sebab tu saya kalau... Sesiapa yang jemput doa selamat. Saya kata apa? Selamat pergi dan selamat. Mengejarkan haji. dah Balik saya tak kata. Pasal apa? Tak nah, sekelihat? Kita nak pergi urusan kita ni. Nak pergi nak keleka? Haa. <laughs> Pergi-pergilah. Balik itu adalah rezeki daripada Allah Taala. Berjumpa lagi, insya-Allah berjumpa. Kalau tak berjumpa nama macam mana? Hah? Juga rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlunya kitanya doa selamat sampai ke sana. Bila dah sampai ke sana insya-Allah mudah-mudahan dapat buat haji sehat tubuh badan, dapat buat umrohnya, dapat buat hajinya, dapat dapat apa ni sembahyang dalam dua masjid tunya, dapat berdoa kat sana, dapat uh, berdoa di jabarahmahnya, dak, pergi ke Mina dapat melontarnya baik, dapat bermabit di Minanya. Semua sekali tu dapat semua sekali. Maknanya keselamatan untuk kita pergi dan berduduk di sana. Dan mudah-mudahan, bila dah siap semua urusan, mudah-mudahan selamatlah pula kalau kita nak kembali ke tempat kita ini. Tapi, mesti hak tempat kembali ke tempat kita ni. kalau saya, saya silent sikit. Saya tak minta sangat, ah, ya selamat pergi, dah selamat kembali. Maksudnya macam kita ni. orang kata tak tak dalam sangatlah. Rasa kita nak ke sana. Tu. Macam nak pergi pasar, klik, ha, pergi, klik pergi kejap pas balik pergi kejap pas balik ah, macam macam tu pula dak nah, bagi saya Peribadi saya ha nah tuan-tuan ah, tu -tuan mungkin tuan-tuan rasa orang oh, dialah dah pergi kena balik <laughs> Itu tu pula nah ah, macam itulah. maknanya bila minta selamat selamat pergi apa semua sekali duk sana tak. Allah ada kalangan sahabat-sahabat kita pun tuan, -tuan sekalian dah pergi-pergi haji tak sempat nak buat dah eh dah kembali dah, dah Allah taala jemput di sana dah. Saya dapat mesej dah tiga hari lepas hari Jumaat. Jadi ialah kita sebagai apa orang kata? Sebagai sahabat, sebagai saudara muslimi ni macam kita kata apa? Ah ha, itulah rezeki. Ah ha, itulah rezeki masing-masing. Hari Jumaatnya dah duduk di sananya Allah. Khabar hebat. tamu tamo pula kalaulah jenazah kita tu Lepas saja solat zuhur ke, lepas solat asar ke, lepas solat maghrib. ah so letak tengah-tengah tu solat. Berapa juta orang semayang jenazah kita. Oh, hebat. Tu, saya. Orang kata, kalau boleh di situ, nak di situ. <laughs> ha? nak di situlah, not. Hmm, berapa juta orang tu semayang kita tu. Semayang jenazah kita tu. Allah, Allah, Allah. Tapi kita ni orang panggil sentimeter sangat. Sentimental sangat. Nak balik kapung. Nak balik kapung. Oh, balik buat apa? Meninggal di KL, buat balik Kedah. Buat balik Johor, buat balik Kelantan. Ya lah. Mungkin dekat lagi boleh lah. Tapi. <tongan> nah, sini. Kalau sini, sinilah. Oh, gitulah tuan-tuan sekalian. Tambah duduk di Mekah. Sana dah Allah. Ardul Barakah. Eh, bumi yang penuh dengan keberkatan. Biarlah. Duduk sana. Tak apa. Tak apa. Semua kita tu kadang-kadang dah keluarga kita kata nak balik. Entah apa nak balik-balik lah. Tak ada masalah apapun. pun. Ha, cumanya yang lebih. Yang lebih dari segi. Yang dari segi, dari segi apa orang kata. Lebih lebih dari segi manfaat untuk si mati sendiri. Tempat dia di sana. Maksudnya begitulah. Yang kita duk nak pergi sangat tu. Begitulah. Ha? Begitulah, tuan-tuan sekalian. Jadi, dah. baik. ia memberi keselamatan. Sebab tu kita berbalik kepada kalimah Allah Ta'ala. Nama Allah Ta'ala ni Nak sebut nama Allah Ta'ala, kena ada alif-lam. Assalamualaikum. Sebab itu, kita guna. Kita guna sebagai pemudah cara kita. Pertama sekali, bila kita jumpa dengan sahabat. Jumpa dengan sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Tapi, kena bunyi alif-lam itu. Assalamualaikum. Nak beri salam pun, kena bunyi. Assalamualaikum tapi kalau beri salam, beri salam dalam solat itu rukun tu. Kalau tak bunyi assala, tak bunyi alif lam tu lagu mana? Tiba-tiba assalamualaikum -tiba, warahmatullahi. Eh kita sebut nama siapa? Nah, sebab kalau nak sebut, kalau nak sebut nama Allah Taala mesti ada kalimah alif lam assala mualaikum. Assalamualaikum. As tapi kalau bunyi salamualaikum, lagu mana tu <laughs> sekali? kita tak sebut nama Allah Taala nampak ni. Ha? Sama lah juga. Ni kita jumpa dengan kawan-kawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alif lam tu mesti ada. Barulah kembali konsep selamat tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu yang dikatakan tadi, menyelamatkan hambanya daripada segala yang ditakuti dan kebinasaan. Kita memang gitulah. Kadang-kadang mai -kadang rasa takut. Bila hujan, takut umur kita kena banji. Bila angin, takut umur kita timpah pokok kayu. Rasa takut tu macam-macam. Ada daripada berbagai-bagai sudut yang Allah Ta'ala beri ujian pada kita. Ada dari sudut manusia, takut pada manusia. Ada dari sudut jin, iblis, syaitan, takut daripada mereka. Ada yang daripada binatang, buah dan sebagainya. Maka, bila kita sedang takut-takut-takut ini, tiba-tiba rasa hilang ketakutan tersebut rasa hilang ketakutan tersebut hilang daripada eh, rasa kelaparan rasa dahaga hilang rasa tersebut hilang itu adalah anugerah yang paling besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita Sedang takut tu sekila sampai ada perut-perut geda-gedebak tiba-tiba su hilang perasaan takut kadang-kadang benda tu adalah rutin dalam kehidupan kita membuatkan kita rasa tak kita rasa eh macam biasalah Kena api, tangan kena api. Kena pisau. Tak, sakitnya uah-uah. Bila dah rasa tak sakit, kita kadang-kadang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hmm? kita teruskan. Seterusnya, al-mu'minu. Al-mu'minu yang membenarkan akan segala pesuruhnya dengan mukjizat. Al-mu'minu yang membenarkan akan segala pesuruhnya dengan mukjizat. Nah, inilah. Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan akan segala pesuruhnya. Allah Ta'ala bukan saja hantar. Nabi SAW kemudian teluntur-teluntur seorang. Nabi Haja, Nabi hantar para Nabi, para Rasul. Yang pesuruh-pesuruh Allah Ta'ala ini. Nabi akan memberikan satu perkara yang membenarkan. Kenyataan, kata-kata, perbuatan, ikrar. Dan Allah Ta'ala beri mukjizat. Maknanya Allah Taala beri satu keistimewaan kepada para nabi dan para rasul ini dengan mukjizat. Ia dikatakan sebagai mukjizat ini ...perkara yang boleh melemahkan, sama ada melemahkan akal, melemahkan kata-kata, melemahkan perbuatan, orang yang mencabar. credibility. Oh, betul atau saya sebut credibility mukjizat ini. Bila ada diletakkan mukjizat ke atas para nabi dan para rasul. Maka mukjizat itu akan menentang mereka, akan melemahkan mereka. Dia kata ha, melemahkan perkataan, melemahkan perbuatan, dan juga melemahkan pemikiran mereka. Dawaan-dawaan dan sebagainya, tipu helah dan sebagainya, tipu daya dan sebagainya. Maka perkara yang melemahkan mereka itu ialah mukjizat yang Nabi, yang, yang Allah Taala letak di atas, di atas para Nabi dan para Rasul itulah. Ah ha, gitu baik. Kemudian al-muhayminu. Al-Muhayminu, yang memandang akan segala yang melintas di dalam sekalian hati. Allah Ta'ala memandang akan perkara yang melintas di dalam hati. Apa sahaja yang terlintas dalam hati manusia, terlintas dalam hati seluruh makhluk Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tengok, tengok punca. Punca yang keluar, yang masuk, yang masuk, yang keluar, yang masuk, yang keluar dalam hati manusia. Yang dinamakan di dalam fu'at manusia. Fu'at ni adalah perasaan yang ada dalam hati manusia. Fu'at ni adalah perasaan yang ada di dalam hati manusia. Sedih, kecewa, apa lagi. Maruh, benci, hasat dan ki, Apa lagi. Macam-macam. Suka, gembira, merana. Tak. Yang ada dalam yang ada dalam hati tu, yang ada dalam hati. Namanya fu'at. Fu'at ni adalah rasa yang ada di dalam hati tu. Ha, tuan-tuan sekalian, kalau ikut Al-Quran, yang dinamakan hati ini adalah jantung. Kalau ikut fakta sains, yang dinamakan hati ini adalah hatilah. Hati dah jantung. Tapi kalau ikut dalam Al-Quran, banyak tafsir saya jumpa. Bila disebut hati kolbun itu adalah jantung. Hmm. Dah jantung ini, tuan-tuan sekalian, dia terus berhubung dengan dengan otak. Ha. Dan sarah tunjang. Ha. Maksudnya, Sistem yang ada di dalam jantung ini lebih cepat. Lebih cepat. sistem yang ada di dalam jantung ini sistem apa ni maklumatnya, sistem peredaran maklumatnya lebih cepat dan lebih gagah daripada yang berlaku di dalam hati sendiri. Sebab hati ini adalah merupakan tempat simpan darah. Tempat simpan darah yang kadang-kadang apa ni darah tersebut agak-agak lama hayat dia dia, dia dia dia dia akan disimpan dalam Hati. dalam hati. Si hati. Hantu hati jadi jadi jadi jadi jadi. Ah oh, makim so makim so dan segala. Ha. Hah. Hati, hati jadi hitam sikit tu. Tak. Ya. Tamu-tamu buat dosa banyak pula khairat. Tapi kalau kita operate, buat operation, pre pre operate tak? Belet-belet memang tak ada. Ha. memang tak ada pun titik hitam tu memang tak ada. Tapi Allah Taala tahu ada titik hitam. Di mana pandangan Allah Taala? Maka pandangan Allah Taala oleh kerana Allah Taala mempunyai nama Al-Muhaimin. Lintasan lintah, hak melintah dalam hati apa orang kata eh? uh, macam kita guna handset ataupun guna waki-waki itu mikro apa, gelombang? Allah Ta'ala nampak duduk dalam hati kita ha? baik, seterusnya hmm. Al-Azizu Al Azizu yang menang atau yang tiada ada baginya bandingan, Allah Ta'ala menang, yang menang yang tiada ada baginya bandingan Allah Ta'ala menang menang dan pasti menang. Menang ni dalam apa semua jenis perkara, perkataan, pemikiran itu dan ini, maka kembali kemenangan itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Tidak ada kemenangan yang boleh dicipta oleh orang lain ataupun makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang menentukan. Menang ke kalah ke, kalah ke menang ke, seri ke, itu bukan cerita dia. Cerita dia ialah kemenangan itu hanya hanyalah untuk Allah. Hm, kejayaan tu hanyalah untuk Allah. Ha? kenikmatan itu hanyalah untuk Allah. Maksudnya daripada Allah Taala Allah Taala beri beri pada kita sebagai pinjaman yang pasti akan disoal, pasti akan disoal, pasti akan ditanya di kemudian hari Allah Taala. Hm, gitu. Kemenangan yang tiada ada baginya bandingan dan yang menyerupai, nak setanding pun tak ada, apatah lagi nak serupa dengan Allah Taala. Supo dari sudut kudrah, dari sudut iradah. dari sudut sama. dari sudut basar, dari sudut kalam, maka semuanya tidak ada bandingan. Yang semua tahu dengan dengan Allah Subhanahu Wataala. Walam yakinlahu, walam yakinlahu kufwan akad. Tidak. Walam yakinlahu pasti tidak akan ada atau bahasa pasti tidak akan sesekali ada. Walam yakinlahu. Uh, yakullahu sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini sebanding dengan Allah Taala ini walam yakullahu kufuan akan apa-apa sahaja kufuan ahad sama kufu sama tara sama sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ada sesekali tidak akan pernah ada sesekali tidak akan pernah ada ha payah sangat tuan-tuan nak ceritanya absolutely nak kan? nak kata orang jawalah kan? hmm, bahasa dia bahawasik lera sajeng gua eh kemudian al-jabbaru ha? al-jabbaru yang membanyakkan akan segala pekerjaan segala hamba al-jabbar Al jabbaru yang membanyakkan akan segala pekerjaan hambanya Allah taala buat makhluk atas dunia Allah taala letak kelayakan kerja yang Allah taala letak kelayakan kerja Huh? Bagi tiap-tiap jenis makhluk yang Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat, tidak sia-sia. Ada kerja, ada tugas maknanya. Mereka besar, mereka ni Hakil tugas dia sama. Eh, eh, cukup dengan dia. Padan dengan dia. Setarah dengan dia. Kerja dia. Buat manusia pula. Padan kerja dia. Setarah dengan manusia. Buat jin, iblis, syaitan. Padan kerja dia. Setarah dengan dia. Buat binatang. Kerja dia. Setarah dengan dia. Huh? Semua Allah Ta'ala buat. Dan Allah Ta'ala memperbanyakkan kerja. Oleh yang demikian. Dari sudut manusia ni sendiri. Bila Allah Ta'ala buat manusia. Maka Allah Ta'ala dah letak kelayakan bagi seseorang manusia. Dengan keistimewaan yang Allah Ta'ala beri. Orang ni lahir dia. Memang istimewa dia. Ha? Orang ni jadi doktor. Oleh kerana dia mahir dalam bidang perubatan. Dia minat pula. Dia belajar pula maka dia jadi dia jadi doktor dan sebagainya. Orang ni dia minat penguat kuasaan, dia minat gini-minat gini pakai seragam dan sebagainya. Mungkin dia jadi polis, mungkin dia jadi askar, mungkin dia jadi eh bomba dan, eh, mungkin dia jadi itu ni dan sebagainya. Orang ni pula dia minat pula dengan al-Quran, minat tafsir, dia belajar pula, dapatkan apa ni, dapatkan sertifikat dia, ada kelayakan dia, ada kebolehan dia, maka dia pun jadilah seorang seorang ustaz ataupun seorang yang Ilmuannya mahir dalam dalam bidang tafsir dan sebagainya. Begitulah Allah Taala letak. Keprofesionalisma, keprofesionalisme itu telah pun Allah Taala letak di atas diri seseorang. Ah, tu ha? letak tu orang sekalian. Macam macam jenis kerja orang boleh buat. Kadang-kadang kerja hak kita fikir tak logik boleh buat. Eh dia boleh buat. Orang sekalian. Kita hanya tidak tidak tahu kita duk rasa kita punya kerja inilah hak hak hak terbaik dah daripada orang ramai-ramai orang lain lagi. Dak rupanya orang lain pun lagi terbaik. Orang, lagi terbaik. orang ni lagi terbaik, orang ni lagi terbaik, orang ni lagi hebat. Orang ni kata hebat, oh ni hebat lagi. Orang ni kata dia hebat, oh ni hebat lagi. Siapa yang hebat sebenarnya? Ha tu dia. Orang A kata B, B kata C, C kata A, kata dia, kemudian B pun kata dia, C kata dia, D kata dia, E kata dia, habis sampai Z. Lepas Z tu siapa yang hebat? Hak daripada A sampai Z semua tak hebat belaka dah. Siapa yang paling hebat? Begitu sebenarnya. Kembali, kembali, kembali, kembali. Sebab itu, semuanya itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Ha? Allah Ta'ala yang al-Jabbaru yang membanyakkan akan segala pekerjaan sekalian. Sekalian hambonya. Dari sudut malaikat. Ada malaikat yang kerja sujuk-sujuk saja. Yang tawah-tawah saja. Yang tawah di betil makmur. Yang berbetulan. Dengan sama. Sama betul dengan Ka'bah. Ha? Dengan Ka'bah di Mekoh tu Maka di atas sana tu berbetulan dengan betil Uh, Malaikat masuk Mula daripada Allah subhanahu wa ta'ala Buat mereka Tiap-tiap eh, hari Sehari akan masuk 70 ribu mereka Masuk ke dalam Tawah Esok 70 ribu gerut lain pula Lusa 70 ribu gerut lain pula Tak keluar-keluar Tak keluar-keluar Daripada bilor lagi tu Allah subhanahu wa ta'ala buat Sampai keluar Tak keluar-keluar Hatta sampai hari kiamat Masuk tak keluar Masuk tak keluar Masuk tak keluar Airamah Kalaulah Allah Ta'ala buat manusia, jin, iblis ni jenis berjasa macam kita. Hai, tak boleh berjalan, kita belaga. Tak boleh berjalan. Belaga, belanggar. Hmm. Tapi tak ada arah lah tu sekalian. Allah, oleh kerana Allah Ta'ala buat mereka ni daripada ruh. Daripada ruh-ruh sahaja. Tidak ada jasa macam kita. Boleh pegang, boleh tengok, boleh boleh tumbuk macam ni. Ha? Jadi itu sebab kita selisih pun tak ada rasa apa. Ha? Selisih, tak ada rasa. Tak ada rasa apa. Ha? Kita pulak lah. Dah selisih. Tak ada rasa apa tu. Exchange ha, lah pulak kita. I dunia ni aku punya. Ha, dunia ni aku punya. Hatinya. Kita pulak. Hmm, baik. Seterusnya. al -Mutakabbir. Ada hak malaikat tadi. Ada hak sujud-sujud saja. Ada hak usung. Allah Ta'ala. Usung. Allah Ta'ala. Ada hak rukuk-rukuk. Hak tawah-tawah. Hak sujud-sujud. Allah. Hak diri. Qiyam-qiyam duduk tahiyat duduk tahiyat Duduk gitu daripada awal Allah Taala buat dia sampailah ke bila-bila sampai ke akhir kiamat khususnya eh ha? maka gitulah batu malaikat ni sebenarnya eh ha? nak kata jelis nak kata dengki ke nanti kita kata dengki kata jelis kan tak sesuai pula kita nak kata begitu maksudnya ada rasa sedikit cemburu cemburu saya kok malaikat dekat kita bukan cemburu cemburu tak saya ni cemburu saya Cemburu tandanya sayang. Ha, lebih kurang betulah. Melekat dekat kita. Melekat. Dia kata manusia tu buat dia Allah. Rokok pun boleh. Qiyam pun boleh. Rokok boleh. sujud boleh. Duduk tahiyak pun boleh. Ha, boleh berlaku manusia seorang. Kita ni tak. Kalau jenis rokok, rokok saja Allah. jenis tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Sampai kiamat. Jenis takbih. Allah akbar. Allah akbar. Sampai kiamat. Tengok manusia itu. Dia kata hebat. Daripada A e sampai Z semayang. No agak takbir duk qiyam boleh rokok sujud boleh. Hmm. Ha orang kata iri hati sayang. Ha, cemburu sayang kau buat anak. Nak nak kata macam mana sekali. Ha, dia buat. Hmm. maka kita kena syukur banyaklah. Ha, lebih kita semuanya daripada daripada malaikat. Dari mula-mula Allah Taala nak, nak jadi nak jadi kita ni. Ada sedikitlah rasa cemburu sayang tadi daripada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Allah Ta'ala kata aku nak jadikan khalifah yang nak menyemua Asia at dunia ni. Ah qalu ataj'alu fiha Ah dia kata ya Allah nak buat tu boleh tapi Cuk, boleh dah ya Allah buat manusia ni dia balah ni. Dia duk bergaduh hari-hari duk balah hari-hari duk serang tu serang ni sampai tumpah darah dan sebagainya. Allah Ta'ala bela dah kita. Ini a'lamu ma la ta'lamu ya wa malaika aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Tiba-tiba kita hari ini seolah-olah mengiakan kata-kata mereka tu pula. Tengok ke gelagat manusia hari ini. Tengok gelagak manusia. Dalam, daripada umat Islam tu sendiri telah pecah 73 buah. Cukup dah. Kau tak cukup lagi tu, Tuan Sekulia. Sekarang ni dah dah cukup kau belum? Saya buka internet. Tengok-tengok, kiamat berlaku 2012. Bila? 15 Ramadhan tahun depan. Ah, sudah tahun sekalian. Pasal apa? ada beberapa fakta yang menyokong di antaranya mungkin ha? gerhana matahari dah boleh berlaku sekali serentak ha 15 hari bulan tu pula jatuh hari jumaat <laughs> macam-macam dah -macam sekian ha? anak-anak pun kita buka oh, abi kiamatlah tahu depan sudah kita, kita nak kata bagaimana kebetulan cerita-cerita pun dah banyak the end of the world lah macam-macam lah ha? cerita pun dah ada mak Saleh pun dah buat fakta science dah dikeluarkan macam-macam jenis Eh, disokong pula oleh alim ulama Islam kita pun dah ada dah kata. ha kemungkinan besar. ha sudah. Oh, kita nak, nak kata percaya. Eh, tak boleh percaya. Eh, tak percaya, kena percaya juga. Mana tahu sahabat, memang tahun depan yang berlaku. Kita pun tak tahu sebab Allah Ta'ala kata kita tak tahu. Nabi pun tak tahu. Cuma, Nabi kata dekat. dekat Dekatlah kiamat itu. Oh, kalau macam tu dalam masa setahun ni. Eh, Imam Mahathir nak tunggu. Dajah pun dah nak keluar. Dajah dah ada. Dah. Cuma tak keluar lagi. tak Bukan tak keluar. Tak nyata. Tak jelas lagi. Tapi tenteranya, kuncu-kuncunya, kadir-kadirnya. Oh, kadir. Ha? Apa ni? Orang yang buat kerja untuk menyambut. Dajah ni sudah pun ada? Sudah pun banyak? Banyak tak? Allahu Kita pun pening. Pasal apa pening? Yang kita bimbang. Saya kata, pasal apa? Kita bukalah sangat bimbang tentang itu yang kita mimbangnya ialah akidah kita ni. Saban hari, saban saban hari makin luntuh. Semakin hari semakin luntuh. Semakin hari semakin luntuh. Ha? Mungkin generasi sekarang ini dah makin boleh dikatakan kuat lagi. Maki mungkin generasi akan datang dengan faktor-faktor luaran yang cukup yang cukup memberansangkan dan cukup membimbangkan kita. Eh? Dengan internet, dengan sesawanya, dengan itu, dengan ini, dengan muka buku, Facebook dan sebagainya. Ini sebenarnya bukan satu perkara yang dibuat hanya semata-mata untuk knowledgement. Hanya semata-mata untuk pelajaran, untuk ilmu. Tetapi ini adalah merupakan satu perancangan yang cukup rapi. Bagaimana nak menusukkan perkara-perkara ini, negatif-negatif ini, banyak-banyak ke dalam jiwa umat Islam, lebih-lebih lagi beliau hak baru-baru nak naik. Baru-baru nak kenal dunia orang kata Ini Kita kemungkinan Paling lama pun kita boleh kekal 40 tahun akan datang Kalau dah kita Generasi yang Yang kuat hari ini dah Sudah tidak ada Maka tinggallah lagi Generasi yang kedua Ketiga selepas daripada kita Hak umur 5 tahun sekarang ni Hak umur 10 tahun sekarang ni Hak umur eh, 15 tahun sekarang ni Tinggal hak ni Bila tinggal hak ni Generasi hak 60-70 ni Sudah tidak ada Maka siapa nak bimbing mereka kalau sekiranya dalam diri mereka ni akidah tidak tidak kuat. Malah mungkin tidak ada. Malah kita tengok sistem pembelajaran dunia hari ni bukan. Lebih menekankan sangat kepada sistem akidah. Walaupun sekolah itu diberi level. Sekolah agama ke sekolah apa ke semua sekali ni tuan-tuan sekalian. Bukan untuk menusuk. Bukan untuk memantapkan sistem akidah yang ada dalam badan. Tetapi hanya lebih kepada bersifat luaran. Bersifat luaran. Maksud saya bila kita kata bersifat luaran ni mungkin kita tahu Quran hafal Quran kita baca Al-Quran tetapi memahami dan juga memberi pendekatan terhadap kefahaman Al-Quran itu sudah tidak ada sudah tidak di titik berkat bila kita kata oh anak saya hafif, alhamdulillah syukur memang syukur tu sekali siapa rasa tak seronok anak kita hafif Quran amen ha, kita beri dia imam ha. cuba imam sekali abang ni kata kita kata anak kita ya ha ha tapi dalam banyak-banyak dia sudah menjadi akan datang, akan datang, akan datang. Dia akan menjadi satu perlumbaan Bila jadi perlumbaan perlombaan, adanya rancangan-rancangan, program-program yang menaja, yang, yang memberi tajak anda sebagainya, yang boleh membuat akan jadi makin glamour, makin glamour, makin glamour. Bila dah jadi glamour, maka ke ke arah sebenarnya kita nak buat benda ini? Cuba samalah juga terskalian. Dengan dalam bida bidang yang lain walaupun kita anggap sebagai Bida agama tetapi bukan lagi menjurus kekuatan-kekuatan kepada kekuatan akidah kita tetapi lebih menjurus kepada konsep kedua-keduniaan. Haning kita bimbah. Haning kita bimbah. Semoga surat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sikit lagi boleh dah. Sikit lagi. Marilah jara-jaran dah. Sikit lagi bolehlah. bolehlah. 10 minit insya-Allah. al jabbaru yang membanyakkan segala bukannya. Akal al-Mutakabbir al Almutakabir yang Maha Tinggi serta kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tinggi serta mempunyai kebesaran kebesarannya ha? kebesaran kebesaran kita ni ada kuasa kemudian kekuasaan kita Allah Taala mempunyai kuasa dan ada kekuasaan bagi Allah Taala ha? kekuasaan bagi Allah Taala banyak perkara di antaranya Allah Taala jadikan alam kita ini. Yang ada tinggal makhluk macam-macam ini Allah Taala jadikan. Itu kekuasaan Allah. Ha? Allah Taala berkuasa. Kemudian ada pula kekuasaan bagi Allah Taala. Ha? Allah Taala Maha Besar dan ada pula kebesaran-kebesaran bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Di antara kebesaran Allah Taala, Allah Taala buat makhluk, kemudian Allah Taala jaga, survive kepada makhluk tersebut. Daripada kecil sampai dia besar, jaga makan, jaga minum kalau berlari keluar peluh kalau mandi dengan air basah kalau lap air basah hantu kering pula kalau kalau sesemua dia bersin kalau sakit tekak dia batuk ini semua survival yang Allah Ta'ala beri maka Allah Ta'ala jaga memelihara keadaan keadaan keadaan semua sekali yang Allah Ta'ala buat bila lapar kita makan, Allah Ta'ala bagi rasa kenyang. Hmm? Atu ah, bila kenyang, tu sekalian dah mudah kat kita ni. Bila kenyang, Alhamdulillah syukur lah. lah. Nak gitu je. Tak maunya bila kenyang, Oh, sedawa ubat tak kerti. Danau. Allah Ta'ala bagi menguat. Ha, hu, ha, hu kita. Tak tutup sikit lah, Hormat sikit kat, kat orang lain. Hormat sikit kat member kita tu. Kena melekat lalu depan kita, Kita, ha, lepas makin wabertan. Eh, hey, nyakkan nak tunamarah ke dia pula. Nak. Itu kata tadi dia dok lalu lala depa kita. kita tak nampak. Ha, nah. lebih-lebih lagi kita nak mengada Allah Taala, nak sembahyang toto sekelihat. Eh, ha, bangun pagi-pagi kadang-kadang hari Minggu dah. dengan tak gosok gigi, dengan tak mandi. Siaplah Allah. akbar. Nak mengada Allah Taala, nak minta macam-macam, minta macam-macam dengan Allah Taala. Hmm? Baik. Jadi, itu dikatakan yang maha tinggi serta kebesaran, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Besar dan mempunyai segala kebesaran bila disebut segala kebesaran maka semua sekali ni ha, arah tujuannya niatnya kosaknya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Allahus samad Allahus samad maksudnya hanya kepada Allah sajalah niatnya kosaknya, hajaknya arah tujuannya hanyalah Allah taala seorang saja tempatnya walaupun orang tu tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan tahu tak saya bila duduk di masjid begitulah sekalian eh kadang-kadang bukan orang, orang kita saja bukan orang Islam kita saja mari <gif> dia panggil ustaz Anil Pelek ustaz ini mau kasih... bikin air tawalah mana dia belajar air tawah apa pasal saya punya anak ada sakitlah ada demamlah eh kenapa awak tak pergi dekat awak punya tu imam kena awak pun ada tu imam kata pergilah jumpa dengan tu imam awak oh dia kata itu apa pembaca saya pun tak dapat faham Sini dia kata saya yakinlah ini bolehlah dia kata. Pak ustaz boleh buatlah ini air dia kata. Ha, kita tak ada masalah. Ha, bagi nama, bagi nama kita buat. Duduk seminggu dia datang. Pak ustaz hati ini tu terima kasihlah kepada Tuhan Allah pasal itu anak saya sudah sembuh. Ha. Kata kamu jangan kata air ini pula menyembuh. Itu Tuhan Allah dia kata bukan-bukan. Ini air usaha saja. Air faham pula. Kita pun heran mari mana siapa aja dia. Tonton sekelihat. Orang cari ya Allah Taala susah memang cari Allah taala. Orang susah memang cari Allah taala. Walaupun sebelum ni dia tidak ber, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita cuba tu. Eh pergilah jumpa tu imam mau ai tu dia kata apa baca pun saya tara fahamlah. Maknanya tu imam dia tak ajar dia agama dia tu. Hmm? Tutup lebar dia tak ajar dia agama. Ah serah-serah kata imam cukup. Ah ha, tu ye. jadi masalah tu. Bila buat dosa banyak banyak Haji Beli je kertas tu. Nah, ha, dosa kamu dah diampunkan. Ha boleh buat pula. Ha. Macam hmm, tu. Kemudian sikit lagi. lagi. Al-Khaliq yang mengeluarkan segala makhluk daripada ketiadaan kepada? Kepada ada. Yang mengeluarkan makhluk daripada ketiadaan kepada? Kepada ada. Al-Khaliq, kalau dari segi maknanya ialah pencipta. Allah Ta'ala tukang jadi. Tukang cipta. Tukang buat. Al-Khaliq, tukang jadi, tukang cipta, tukang buat. Allah Taala mengeluarkan Allah Taala buat kemudian Allah Taala keluarkan kita hantar kita letakkan kita di satu tempat daripada tidak ada dulu tak ada kepada ada sekarang ni kita ada duduk di mana-mana duduk di mana-mana okay. sama ada kita duduk duduk di alam di alam alam alam Loh Mahfuz alam arwah alam rahim alam alam sulbi kita duduk alam rahimah kita keluar pula kita ke alam dunia kemudian kita akan duduk pula di alam kubur Ha? Kemudian kita duduk pula di alam masyarakat. Kemudian kita akan dibangkitkan di sana. Kita akan diletak sama ada alam alam surga ataupun alam neraka. Maka alam-alam alam alam ini adalah tertentu bagi layak dan layaknya bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada satu belakang. Satu, satu, satu, satu. Cuma alam dunia ni yang spesial sikit. Spesial macam mana? Allah Ta'ala beri ruang. Beri peluang kepada kita. Inilah satu alam yang boleh kamu tebus segala dosa. Inilah satu-satunya alam yang boleh me, yang boleh yang boleh kamu menanam segala segala segala manfaat. Segala manfaat, segala pahala yang boleh kamu cari segala pahala yang boleh kamu dapatkan uh, manfaat dalam kehidupan, yang boleh kamu cari sumber-sumber yang kamu boleh gunakan di alam-alam yang seterusnya ini. Alam dunia ni Allah Taala bagi keperluan para kita. Eh? alam lain tak ada. Alam lain Allah Taala tak lagi peluang. Ikut sajalah. Allah Taala kata begitu, kata begitu. Gitulah kita. Allah Taala letak situ situ lah. kita tak ke mana-mana dah. Tapi alam dunia Allah Taala bagi peluang. Bagi kat kita. Beri kat kita ni ha cari apa yang kita nak. Allah Taala bagi dua perkara, hak baik dengan hak tidak baik. Carilah, carilah. pandai pandanglah nak cari. Cari benda baik kamu akan jumpa benda baik di di tempat balahnya nanti. Peluang ni atas dunia, tempat balahnya di di hari akhirat. Maka dua ni, dua tempat ni totos sekian. Maka di dunia inilah. Kita nak cari benda hak, mahalik. Nak cari benda hak tak mahalik. Ada Allah Ta'ala beri sini. Kat sini. Sekarang ini. Hmm? Bila balik. Bila balik ke alam akhirat. Maka kamu akan jadi sama dengan. Dengan alam alam. Kamu duduk sebelum-sebelum daripada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kita ni. Bila hidup di akhirat kelak. Eh? Akhidah ahli sunnah wal jamaah. Bila kita hidup di negeri akhirat. Maka di dalam kubur lagi. Dah. Di Dipada masyarakat, di neraka, di surga, kita akan hidup dengan keadaan ruh dan jasad kita ni akan dibangkitkan sekali. Ruh dan jasad kita akan dibangkitkan sekali. Maksudnya, ha, hidup macam ni pula lebih kurang. Ha, lebih kurang. Mati tu sekejap saja. Mati tu pasal nak nak nak pindah. Sebab tu kata, mati tu adalah perpindahan. Kalau tak mati, siapa nak resign nak masuk dari kubur hidup-hidup? Ha, kalau tuan-tuan nak lah, saya tak nak. Iduk-iduk pakai kerjong ha, pakai ikat kaki bong bubuh dalam kubur. Ambagarung kawan tu. Silat-silat dia ada. Eh. silat, -silat dia su pula kita di mahkamah. Dia ni duduk duk mai lipak saya ni nak bubuh dalam kubur ni. Siapa dia nak masuk? Kalau tak mati ceritanya. Ah ha, sebab Allah Taala matikan. Hm bila mati ha? Nak buat apa? Dulu dia ni hebat, dulu dia ni kuasa besar, dulu dia ni eh? orang hebat. Dulu dia ni orang begitu. Dulu dia ni orang begini. Da, orang takut belakang ke dia. Orang hormat belakang ke dia. Bila meninggal, apa dia boleh buat? Malah kita ni lah, dia tak pernah pandai pun. Ha? Oleh kerana kita ni tak biasa je lah. Ha? Bila dia meninggal kita lah sebagai, sebagai tukang mandi. Ha, kita lah pulaknya hormat lagi ke dia. Mandi elok. Kalau kita teringat masa dia marah kat kita dulu tak? Patut kita bang suci tak? Dulu tak boleh nak buat. Dulu dia durian, kita tempoyok. Sekarang ni aku <guluh> ah, sekeh. Pak sebijik dekat jenazah. Nak tahu. Ah, le, semalam, aku kursus jenazah. Semalam, hari satu. Lapan orang jenazah nak? Di masjid Selin Hamzah nak? Itu ah, jenazah hak tak dituntut tuan sekalian. Hak mati dah biara. Hak, hak, hak, hak kena bunuh. Balas sama dia. Biasanya warga asing lah. Ah, dah sebulan dah berhenti. Biasalah sekeliling. Sekarang ni, kalau nak training, mana jenazah? ah ha, Kena cari hak lagu tu. Ha, tak mau dah. hak jenis hari ni meninggal 2 jam. Baru 2, 2 jam lepas, 3 jam lepas. Hari ni biasa sangat dah. Ha, biasa sangat dah. Tak, da, elok saja lagi. Tak ada bau, tak ada apa. Ha, relax. Sekala, kalau lemah, kalau stroke, ha, dia keluar darah aje lah. ni, ni tu je lah. Ha? Ha, kalau nak belajar, hak ha, tu. Van jenazah, bak mari, duduk di pintu pagar tu baru dah sini. Ha, tu lebih kurang tau sekalian, ha pasar apa pasar mungkin depan-depan hari tu ha kritika-kritika macam-macam lah. Baik. Hmm. Jadi insya-Allah kita break dulu kat situ insya-Allah dalam-dalam mudah yang mengeluarkan segala makhluk daripada ketiadaan kepada ada ha, itulah Allah Taala beri kepada kita peluang duduk atas dunia ini. Maka bila Allah Taala bagi peluang kepada kita tu Allahuakbar dan sekalian. Kita tak lama sebenarnya duduk atas dunia ni. Nak ha, kita tak lama sebenarnya ah baru rasa-rasa baru semalah aja ah eh, homo 10 tahun hari ni dah 40 tahun sekali Allah sekejap rasa tak ada hari hak sebelum ni ha <gih> ah, ah, ah. sekarang ni hak rasa ada harinya hak sebelum ni rasa tak ada hari sebenarnya tak tahu apa yang kita buat sebelum ni tak boleh nak tak boleh nak fikir tak boleh nak congok aku buat gini gini gini tak ada gitulah eh, Begitulah sebenarnya Hmm Al-Khaliqu yang, yang mengeluarkan segala makhluk, segala makhluk mana semua sekali makhluk, eh, bukanlah yang oh, yang kena buat ini daripada ketiadaan kepada, daripada ketiadaan kepada ada, gitulah sebagiannya. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini eh, memberi eh, manfaat bagi kita insyaallah mana baik tu, mudah sebagiannya mana tak baik tu banyak jauh. Saya minta eh, minta aku minta maaf sebagiannya. Eh, mungkin saya pun banyak salah dalam dalam mengajar dalam apa ni bermusyarakah melani insya-Allah. Dan sama -sama mudah sama-sama Allah Taala memperbetulkan kita lah. Mudah-mudahan. Jadi yang pemaaf uh, sekali lagi uh, sekiannya terkasar bahasa, tersalah cakap dan sebagainya. Mudah-mudahan uh, kita diberi peluang yang banyak uh, yang yang yang banyak oleh Allah Taala untuk melakukan perkara yang baik-baik dan mudah-mudahan Allah Taala tutup Huh? apapun buat untuk kita mengerjakan ataupun melakukan perkara yang tidak baiklah di sisi Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa min al min qalbi la yakhsya, min nafsin la tasba, min du'a la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. اقول قولي هذا واقول اقول قولي هذا سب الله العظيم و عليكم السلام عليكم ورحمه